Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició dels Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui, dilluns, 9 de desembre. en Encetem ara la nostra part informativa esportiva, com sempre després de l'informatiu, migdia dels dilluns, i també dels divendres, excepte, que diuen des passat, que fos dia festiu. En repetició també a partir de la quarta d'avui del vespre, després de l'informatiu, vespre, ens arriba esports al Punt, en Rafael Cordé. Benvinguts i benvingudes. Avui no teníem jornada futbolística al cap de setmanes, així que hem decidit fer una mena de comentari en diversos entrenadors sobre com estan veient de moment el desenvolupament de la temporada a la tercera catalana. Tenim les declaracions, el que en pensen, de l'entrenador del Calonja, l'Alfons Garcia, de l'entrenador del Bagú, en Damià Seguer, de l'entrenador del Pals, Atlètic, David Martínez, i també d'en Pito Batlle, de la Verges. No tenim, no hem pogut aconseguir avui les declaracions dels dos entrenadors dels equips de casa, dels entrenadors del Palafrogin i de la Sola, però bé, què que hi farem? Seguirem doncs, amb això que, com estava previst. D'altra banda, les col·laboracions, hi havia molts esports que no tenien jornada aquest cap de setmana, molts, eh, moltes entitats, sí que parlarem amb en Xavi Garcia ara mateix de la OK Lliga i la derrota per 1 0 a la pista del Lleida... I també parlarem d'hoquei amb Josep Codina, d'atletisme amb en Josep Massa, també ho farem amb la Maria Garcia, parlarem de gimnàstica i d'una competició que hi ha hagut a Londres amb la Esther Hidalgo, parlarem de futbol femení amb Paco Scribano i d'en amb l'Uri Sierra. Seran els comentaris que tenim a partir d'aquests moments. Ara aquí, els Esports al Punt. Benvinguts, benvingudes. Seguim amb el món dels esports doncs, A la sintonia de Ràdio Palafrugell i Els esports al punt Anem a conversar uns minuts De ok sobre patins I ho farem amb en Xavi García Perquè ens expliqui una mica com ha anat Aquesta jornada Jornada dolenta en quant al resultat Però també tots els rivals de la part baixa De la taula classificatòria de Cali Lliga Han ensopegat amb els seus partits aquesta setmana El que més sorprèn és el resultat En Xavi, bon dia, benvingut Bona, bon Sorprèn el resultat, en recordo que, que no sé en quin partit també ens va passar una vegada això de quedar 1 a 0, crec, que eh? no me'n recordo, o comentar-ho del 4. i diem un, un resultat d'1 a 0, un boquei, és eh, tan estrany com veure, no sé, un, un esquimal per plaça nova. Sí, però ara n'hi ha eh, d'esquimals, o sigui, puc passar, puc passar. No. Doncs ha passat eh... aquesta vegada. Què ha passat amb aquest encontre? contra, aquesta derrota a la pista de Lleida per 1 a 0? Bueno, jo que aquesta derrota l'hauríem de valorar a nivell global d'on venim i què estem fent. No? Jo penso que aquesta derrota no és doenta. Eh? Anar a Lleida, en aquella pista, i quedar 1-0 no és dolent Però com que venim de Voltregades i de Calafellins a casa perdent, aquesta derrota fa mal. És, per mi és l'explicació que té, però si haguéssim puntuat aquests altres dos partits, aquest partit, aquest partit el poses dintre la llista dels que pots arribar a perdre. A una pista com la de com a Vallada es pot perdre, i perdre 1 a 0 no és, no és un mal resultat en el sentit de, de nivell d'esforç d'equip, no? O sigui que igualment són, igual, són, són els mateixos punts que el dia que vam perdre 13 a 0 a Liceo, són els mateixos el partidats que vam fer a la Fusina molt Barça, en total són 0 punts d'aquests 3 partits, o sigui, és el mateix, però o sigui, la... bueno, d'on venim i com venim eh, és diferent, és diferent, i per, i per això jo crec que fa mal en aquest sentit. Uh -huh. uh, derrota per un solitari gol, és just aquest resultat o què et sembla? Uh, just, just no ho sé, és un resultat i ja està, no, no sé si parlar de justícia o no justícia, et podria dir que un empat ha sigut, ha sigut també correcte, et podria dir que ben guanyant nosaltres també hagués pogut ser correcte, i que hagin guanyat més també és correcte, o sigui, al final és el que hi ha i no, no, en aquest sentit no vull pas donar gaire gaires gotes més. Uh -huh. uh, 1-0, el que te n'emportes de valor de la jornada és la derrota de tots els rivals, no, també? Bueno, sí, a mi que és el que dèiem cada setmana, no? Aquí no, ja només t'has de mirar tu mateix, sinó que també has de mirar els altres, no? I vas veient que nosaltres portem moltes jornades sense guanyar i tot i així eh, encara siguin igual, a la mateixa posició. Mm -hmm. Tenim ara mateix sí. igualada amb el propi partit i després tenim ja eh, amb el Vic que ens en tornem a retrobar amb l'inici de la segona volta abans de finalitzar l'any. Què esperes d'aquestes dues properes jornades? Bueno, a mans, jo puntuals, almenys en que ens pararí una mica les aigües, no? I ens deixarien millor tranquils els dos pagats, però encara demana guanyar dos partits seguint somolem igualada. Pensem acabar tercer i encara que juguem a casa, demanar puntuar-lo eh, és demanar molt no? I, i el Vic bé eh, ferit igual que nosaltres i per tant no serà igual que la primera volta nosaltres de manera tranquils i ells també veurem a veure si ens en podem emportar però vull dir que sí que realment són dos partits importants un el juguem el dimarts aquest no l'altre perquè ja hi ha un grup aquest si de setmana no juguem i l'altre el jugarem el dia 21 uh -huh. uh, De fet, a l'Igualada també porta una ratxa bastant negativa de resultats, això um, fa que encara estiguin més ferits? Sí, el que passa que no sé per què, però tinc la sensació de que anem de, de germanetes dels pobres perquè el Calafell, no sé quan portava, sembla que un any sense un any cap fora de casa i jo va venir a guanyar a Palafrugell el Montregar anava últim i el primer partit que guanyes amb el Palafrugell el Lleida portava no quantes partits sense guanyar i, guanyar i ahir va guanyar eh, amb aquestes estadístiques llargues de trencar la veritat perquè la sensació de que anem repartint un caramèbos Amb aves parlades l'anà passada dels gols a pilota parada, hem continuat aquesta jornada amb el zero no, del marcador no, no. o què? No, no, aquesta jornada no vam arribar a la desena falta, ens vam quedar a la novena no ens vam pitar la desena i no hi havia cap falta directa, sinó que no hi havia una per part d'ells que no la va parar i la supervivència també la vam defensar molt bé i fins que tot hem tingut dues ocasions clares de la fer gol en no, com siguin en tres que, que va ser un mica una mica intens en aquest sentit doncs a veure com van les coses un corredor mató igualada recordeu el que ens ha comentat ara fa un moment en Xevi el partit es juga dimarts a les 9 del vespre eh, a la pavelló de patinatge de Palafrugil dimarts a les 9 del vespre dimarts dia 17 a les 9 del vespre perquè no hi ha jornada al eh, cap de setmana sinó que és intersemanal se't farà estrany jugar dimarts a casa? sí però Sí, no hi ha nous, no, que diuen aquells. Sí, sí que hi ha i, i ara tenim una setmana i un dia per treballar fort i a veure si podem girar una mica la, la dinàmica i afrontar millor el Dia de la Igualada, la veritat. Doncs allà ens hi veurem i a veure si, si us dono sort també amb aquest encontre. Esperem que sigui així. Xavi, una abraçada, com sempre. Gràcies. mobles de cuina, de bany i electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al mitjdia. amb l'Alfar West, de vegades West després de l'Okei OK Lliga i de passar-vos per aquest partit del dimarts en dia 17, és el moment del futbol i de veure quins són els comentaris d'aquests quatre entrenadors que avui ens volen parlar hem arribat a una jornada de pausa, la tercera catalana amb els seus dos grups anem a veure què en pensen de com està la Lliga aquests eh, místers eh, que avui hem volut contactar amb nosaltres. Ho fem començant amb l'Alfons Garcia. és el mí deE Calonge, de l'equip que està a la mateixa categoria que el Palafrugell i de la Saubleda. A veure com veu, aquest eh, ja quasi bé arribant, a la meitat de la temporada. Alfons García. Bon dia, doncs la temporada ens està anant molt bé. En principi, tot dintre lo que estava previst, amb un inici una miqueta així, una miqueta més baix, perquè sabíem que, bueno, sabem tots els clubs d'aquí de la Costa Brava, que començant la lliga tan aviat és molt difícil tenir tots els efectius per poder fer la pretemporada i així, es van començar una miqueta d'utilitatius. Però bé, bueno, sabíem que ens costaria l'inici i a partir d'aquí hem agafat un bon nivell de joc, estem, estem on en principi el cos tècnic volia que estéssim, que a dalt lluitant i dos se amb la gent. I la veritat és que molt contents, molt contents en treball i en principi a mirar d'aguantar tot el que puguem en aquesta zona alta. I de l'altre grup, després d'haver escoltat l'Alfons Garcia també les coses estan bastant igualades, anem a pams. Dels tres que avui tenim, el més ben classificat és el begut, en Damià seguir. En Damià, ens explica com veu ell aquest començament de temporada. Bé, la temporada, doncs, a aquestes alçades, portant un terç de, de temporada, doncs estem fins i tot per sobre de les expectatives creades, estem en una posició doncs, privilegiada entre els 3-4 primers i, i hem de seguir, de seguir aquesta línia, hem de seguir competint, mirant d'arribar a l'aturada de Nadal doncs, eh, amb opcions de seguir a la part alta i la veritat és que molt satisfets, eh, molt satisfets no només per la classificació, que, que al fi al cap... doncs, doncs és una mica anecdòtica aquesta alçada, sinó per la feina feta, pel, pel treball fet, per els entrenaments, per l'assistència de la gent, pel compromís de la gent, doncs que això al final és el més important en un, en un club d'aquesta doncs, categoria. Sí que ens va costar molt arrencar, ens va costar la pretemporada ser gent pel tema laboral, per trobar a tots. Eh, a l'inici de les primeres jornades de Lliga també doncs, les vam tirar endavant com van poder, perquè ja t'ho dic, a nivell físic l'equip no, no estava a un to òptim, no ens faltava gent, però l'ajuda dels nanos del juvenil d'aquí del Begú ens van, eh, ens van donar un plus doncs, de, de, de ganes, d'il·lusió, que, que ens va transmetre a la resta que es van anar afegint a poc a poc, i la veritat és que l'equip ha anat de, de menys a més clarament durant tot aquest terç que portem de, de temporada. Bé, ja t'he dit que estem en una posició molt maca, estem en una posició per nosaltres com a begur privilegiada i sense pressionar-nos a més del compte pues, seguir disfrutant d'aquesta posició, seguir disfrutant diumenge rere diumenge perquè al final eh, en, en la categoria que estem es tracta d'això i veure com cada diumenge que juguem, cada jornada que juguem com a locals, doncs ve més gent al camp, el, el, el poble també s'implica amb l'equip i això és el, el més maco. Seguir aquesta línia, acabar, ja t'ho que arribar a Nadal eh, en aquestes eh, posicions capdavanteres i a veure després partit a partit i anar, i anar jugant. Moltes gràcies, Rafael. Seguim en contacte. Bé, jo l'he començament de temporada, però ja porten unes quantes. Ja estem arribant a la meitat de la temporada. Què en pensa en David Martínez, del míster del Pals Atlètica, que és dels equips el que té la posició ara mateix més difícil a la taula classificatòria? L'Atlètic Pals ha, ha tingut un inici de temporada irregular, sobretot amb els resultats, no tant en el joc. El nostre entendre el joc és... Bastant productiu, normalment la majoria de partits tenim forces ocasions per poder, per poder materialitzar un gol a vegades ens ha costat una mica. Sé que em diu un partit dolent, això també és així. Però en general, els resultats no reflecteixen el que normalment es veuen al camp, almenys on l està entendre. Ha, hem tingut un punt d'impaciència, un punt de la dinàmica negativa no ens ha ajudat per fer que igual que calia en aquell moment, poder per aquell partit que podies guanyar no l'has guanyat, exceptuant 3-4 partits que no han anat molt bé, els altres hem tingut partits com per poder sumar fins i tot de 3 en 3 i a s'ha perdut. Les dinàmiques són així i ara, per exemple, hem anat a cada que és aquest jous i hem pogut guanyar i, i potser no vam fer el millor partit però es va poder guanyar amb un cap molt petitó i això és el que ens dona tranquil·litat que tenim opcions de fer sempre coses molt bones en els partits i que a vegades no s'han vist premiades, però estem tranquils i creiem que acabaran encara millor. I dels quatre entrenadors que avui hem pogut contactar, què tal si escoltem també el que en pensa quan s'està arribant amb aquest descans en Nadalenc, anem Pito Batlle, que és el míster del conjunt del Verges. Uh, doncs, uh, si sí, ara estem a jornada 13, uh, sabíem que començàvem... Uh amb un calendari molt difícil i al principi ens va costar sumar, sumar punts, sobretot a Fora, que ja hem jugat amb els cinc primers, eh, per tant Fora sí que ens ha costat més sumar punts, eh, tot just hem fet tres en aquests sis partits, però, però a contra, a casa que hem jugat amb rivals més de la nostra lliga, estem sumant molt, estem, eh, hem fet 17 punts en set jornades, per tant és un molt bon balanç. Llavors, això, el ser fort a casa però ens ha permès sumar 20 punts en 13 jornades, cosa que ens fa estar a la part eh, mitja alta. Llavors, estem molt contents d'aquest resultat, de com treballa l'equip, de com està implicat i, i res, ens falten 4, 4 jornades per acabar la primera volta. I intentar això, acabar de fer eh, alguns punts més per, per intentar estar, mantenir aquesta, aquesta zona que és molt bona, no? Jo crec que amb un equip que acaba de pujar se tenen a setena posició en aquestes Jornades que podem estar molt bé i ja dic, toca seguir treballant, seguir fent i molt contents de això, de com està implicat el grup de com treballa i, i toca seguir remarant en aquesta direcció. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal, Carrer Sant Pere 57 de palamós entre els carrers Palamós i Ampla. Aquesta ha estat la pausa que hem dedicat amb el món del futbol, amb aquests comentaris. La 21, tenir les declaracions, de vegades no és possible per feina, ni del Palafrugell, ni de la Saoleda, ni tampoc d'un altre dels equips que ens hem dirigit, com ha estat el Torruella, amb aquesta jornada del dia d'avui, tampoc de l'aglètic bisbalent, que fa temps que anem al darrere, però mai aconseguim poder-hi parlar. Són coses, suposo, del món de, de l'esport i que ens hi trobem d'aquesta manera. Uh, tenim més uh, declaracions és la ronda informativa que fem a partir d'aquests moments en la resta d'equips de casa nostra uh, recordem que amb hoquei okay sobre patins l'equip femení 15 descansava mentre que el femení 13 va caure de manera voltada a la pista de l'Arenge de mar, també va perdre l'equip amb B del de, club hoquei okay Palafrugell i ho va fer-ho amb el seu desplaçament a les pistes que van anar força malament, no? Camp de l'Arenxa, 6 a 3 va ser el resultat definitiu, ens n'informa en, en Josep Codina. Bé, el partit a la pista de Lloret el podem diferenciar amb, amb dues parts molt marcades, no? la primera amb un 0-3 a falta d'un minut, que llavors ens fan el, el 1-3, Bueno, molt dominada per per nostra, molt bé, molta serenitat, aprofitant bé les jugades, molta defensa, però bueno, la segona part, eh, bueno, no m'agrada parlar dels àrees, però aquesta va, sí que faré, eh, molt desafortunada per per seva, ensenyant-nos targetes a la mínima, ens va començar a treure del partit l'àrbit, i nosaltres, bé, no vam tenir prou serenitat com per... Per passar d'ell parlant clar i fer la nostra no? bueno, sí, sé que són nanos joves i és difícil quan, quan estan massacrant sense sentit I bé van perdre els papers i en mica en mica doncs ens van anar remuntant i bueno, no vam estar no vam estar l'alçada la veritat és que és més culpa nostra que de l'àrbit però per bueno, Feia anys que no, que no veia una cosa així. Gràcies, en Josep. Anem amb la gimnàstica rítmica ara mateix. L'Estè Hidalgo encara està a Londres i des de Londres ens explica perquè el cap de setmana es veu que ha estat molt interessant i molt productiu per les esportistes del Club de Gimnàstica Rítmica d'aquí de casa nostra, de Palafrujel. Hola, Rafa, bon dia. Eh, bé, doncs encara estem a Londres i aquest cap de setmana hem, part hem participat a la Winter London Cup. I amb bueno, molt bons resultats. Tenim a la categoria 2009 a la Sophie Maria Lara, que va ser primera a Cércol, primera a corda i primera a la general. I per això li, li van donar li var donar el, Miss, el premi Miss London Cup per quedar per guanyar tot, per quedar primera en tot. Després a la categoria infantil, Eh, la Mirella Rovira va quedar segona a, a la, amb la pilota, segona amb la corda i cinquena de la general. A la categoria cadet, la Martina León eh, va quedar primera en cèrcol i primera en cinta i quarta en la general. La Mirella Camacho eh, va quedar segona del cèrcol i segona en cinta i sisena de la general. I després les van donar a la Martina León un premi a la gimnasta més elegant i a la Martina Comas, que també va participar, premi a la eh, menció especial. Eh, això eh, va ser la competició del dissabte. Ahir, a la competició del diumenge, eh, van quedar la categoria eh, 2008, eh, Tatiana Deulofeu, primera en mans lliures i segona en cèrcol i cinquena de la General. I la Laia Solà, tercera en circle i vuitena de la General. A la categoria senior van quedar la Iris Recuero, primera en corda i quarta eh, de la General. I le van donar un premi al Young Talent. I la Paula Sala va ser tercera en corda i tercera en cinta i sisena de la General i li van donar el Premi Superstar per, seu, per la seva regular, regularitat. Després, a la categoria 2011, la Gisela Negra va quedar primera al mans lliures i primera en corda i primera de la General. I li van, li van donar el Premi Miss Baby London Cup per quedar primer en tot. I també a la Gisela Negra li van donar una copa per menció especial de la gimnasta més carismàtica. O sigui, que molt bons resultats i tornarem aquesta tarda. Gràcies, Rafa. Gràcies, Esther. Molt bona tornada a tots i a totes. Anem amb el món de l'atletisme. Ens parla en Josep Massa. Primer ens fa una valoració de l'activitat que va haver-hi la setmana passada, el dilluns de la setmana passada, a l'Estadi Municipal, una d'aquelles curses escolars que val la pena ressaltar una vegada i una altra. En Josep ens en informa. Dilluns passat es va celebrar a l'Estadi Municipal el tradicional cross escolar de l'estadi, activitat en la que participen els alumnes de 5è i 6sè de primària i primer i segon d'ESO. En total va haver-hi 1.031 classificats. Uh, si ens centrem categoria per categoria, uh, la cursa de 5è de noies de 880 metres va guanyar la Lola Canca de l'Escola Badruna, segona va ser Martina Fernández, del Torre Junama, i tercera, Insaf Arboli també del Torre Junama. En l'apartat masculí, el guanyador va ser Ibrahim d'Airac, del Barcelona i Mates, seguit de Marcos Pastor, també del Barcelona i Mates, i de Guillermo Bustos, del Sant Jordi. Aquests nois i noies feien 880 metres de recorregut. A sisè curs, la guanyadora va ser Abril Sant Bernardo del Carrilet, seguida de l'Aia Espada del Badruna i l'Iapalou del Sant Jordi. En l'apartat masculí, amb una distància ja una mica més llarga, de 1.050 metres, el guanyador va ser Aleix Escribano del Sant Jordi, seguit de Mohamed Benali Ali del Badruna i Adrià Garcia del Barcelona i Mates. Ja passant a les categories més grans, a primer d'ESO, en Noies, la guanyadora fou Salma Cabash, del Sant Jordi, seguides de dues noies del Pras de la Carrera, la Marina Bonany i l'Abril Borrell. En l'apartat masculí, el guanyador Fou Roger Pi del Frederic Martí, seguit de Gerard Fabrelles, del Pras de la Carrera, i Marguan El Asati, del Frederic Martí. Ja les categories més grans, a segon Desso en noies la guanyadora va ser Martí, Martina Beguer, del Pres de la Carrera, seguida d'Elsa Bertrina, del Frederic Martí, i Fadia Wafik, també del Frederic Martí. I en Nois, el guanyador va ser Akraf Mabub, del Baix Empordà, eh, seguit d'Alfa Saliu, del Frederic Martí, i Simon Ornos, del Sant Jordi. Com us diguem, doncs, 1.031 participants, amb una jornada magnífica, de cross aquí a l'estadi. En Josep també ens vol fer el comentari d'una competició que hi ha hagut a l'Anzarote, també l'ampliarem després, però deixem que siguin Josep Massa qui ens en faci cinc cèntims d'aquesta cursa a l'Anzarote. Divendres passat es va celebrar la mitja marató de l'Anzarote, en la qual va participar la nostra atleta Maria Garcia, que fou quarta absoluta i primera veterana. A més a més, val a dir que va fer la seva millor marca personal amb 1 hora 28 minuts i 32 segons. Una mica més lluny, a Birmingham, Alabama, l'Anna Massa va debutar la competició invernal guanyant el Salam Perxa amb una marca de 3,90 com ha dit en Josep, la Maria Garcia hi va ser present amb aquesta cursa i amb aquest excel·lent resultat, li hem volgut demanar a la Maria Garcia quins són doncs, els seus sentiments vers aquesta cursa i aquesta excel·lent primera posició de la seva categoria, quarta absoluta, que ha tingut. Aquest és el comentari de la Maria Garcia, l'atleta del Club Atlètic de la Progeny. Hola, bon dia. Doncs, avui el 17 vaig participar a la mitja marató de Lanzarote i tot i que tots aquests dies ha fet molt de vent i pluja. Avui sí que ha sortit del sol, finalment, però bueno, el vent no ajudava gaire. Eh, però Tot i així, estava molt contenta. Fins la millor marca personal, o sigui que sembla ser que anem bé, i al final he quedat quarta. Molt bé, perquè em sembla que ha sortit setena, o vuitena, i bé, bueno, una mica mica he anat adelantant i bé, bé. Els últims dos o tres quilòmetres he patit força, Hi havia mica més desnivell de segona part que la primera i el vent, que no deixava de fer la guitza, però el bueno, que ha anat molt bé i em vaig amb molt, molt bon gust de boca d'aquí de les Illes. Apa, moltes gràcies i bon dia. I finalment recordem que divendres va haver-hi la marxa solidària de la Creu Roja. Divendres al matí, en Josep Massa, de ens en fa 5 cèntims d'aquesta cursa, d'aquesta marxa solidària. Divendres passat aquí a l'estadi, organitzat per la Creu Roja i amb el suport del club, l'Eptic Pala Forgell, es va fer la marxa popular anomenada Cap Nen Sense Joguina, en la que hi varen participar una mica més de 150 participats. I acabem la ronda informativa amb el món de l'embol. No hi havia partit de l'equip B, no hi havia partit de l'equip femení, però sí que el primer equip jugava, ho ha fet a, sota les hortes sempre de l'Uri Sierra, ens fa la valoració del partit d'aquest cap de setmana. Hola, bones. Doncs aquest dissabte vam perdre de 14 gols de diferència a la pista de la Salle Bonanova. És una, una derrota molt dolorosa, ja que és la tercera derrota a voltada consecutiva. Sabíem que la Saller és un molt bon equip, és, és un equip que acaba de baixar de, de primera nacional, és un equip que està a la part alta de la classificació, però sota el meu punt de vista això no és cap excusa. Nosaltres havíem de sortir a competir aquest partit, teníem aquesta consigna, de fet ho vam fer a la primera part, marxant, perdent només de quatre el descans, però a la segona doncs, es, va, es va tornar a repetir el, el guió dels últims partits. Moltes precipitacions, pilotes perdudes, eh, llançaments fallats, una, una baixada de braços en defensa i porteria. I bueno doncs, això, va, això va, va produir doncs aquest resultat avoltat al final. A sobre se'ns ha, se ha lesionat l'Oriol Ponseti, un dels nostres puntals en atac. I encara doncs fa més dura aquesta derrota. Però bé, no queda altra cosa que donar un cop de puny sobre la taula, no queda altra cosa que, que guanyar com sigui aquest dissabte al Molins de Reis a casa i, i nosaltres doncs hem de demostrar que som un equip que, que ha lluitat sempre a segona, que ha lluitat sempre a primera, que estem a Lliga Catalana per mèrits propis i, i doncs esperem doncs que que es produeixi un canvi de dinàmica i que aquest canvi de dinàmica es comenci a produir ja aquest dissabte contra el Molins de Rei, campió de primera catalana de la temporada passada, al nostre camp. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana, que dia en dilluns, els Esports al Punt, un programa avui més en resumit a l'habitual. No hi ha hagut de jornada amb de d'equips de clubs aquest cap de setmana i d'altres que no hem pogut, a veure, avui localitzar, però també a causa d'una mica d'aquestes malalties típiques d'aquesta jornada. Res més, us espero divendres, que sapigueu que aquesta mitja que hem dedicat avui als esports és el nostre horari habitual, eh, tot i que de ben segur que la major part de les vegades sobrepassem l'hora, però el temps que tenim agignat amb la nostra Storizora és de 30 minuts, i mira, se'n fa curt. Fins i vendres. Gràcies per haver estat al nostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Esports al Punt, a la sintonia de Ràdio Palafugill cada dilluns i cada divendres a quarts de dues del migdia, en repetició quarts de vuit del vespre. Fins la propera!